Так можна хворіти?» «А ми тут тобі трохи підкріпитися принесли». «Де пайок?» «Від вашої фракції, як говорили колись більшовики, дітьком їх побрав». Він почав викладати на стіл гостинці пляшку шампанського, дві пляшки коньяку, балик, кілька банок м'ясних консервів, палку сервілату, апельсини, лимони, дві коробки вишні шоколадів. «Може, «По двадцять грамів?» – метнув до гори. Кошлаті брови захмарні. «А ви наливайте собі, а мені поки що не можна», – з жалем сказав господар люксу. Гостей запрошувати не довелося. «Но, розповідайте, що там у нас?» «Воюємо», – дружував Поленко. «Почали кампанію проти кучми. Не виправдав він наших сподівань, не виправдав». Будем знімать. Та він і сам піде. Ми йому вже добряче натякнули, докинув Захмарний. А, а кого ж поставимо? Запитав Пелішенка. Ось його хотіли, кивнув Поленко на Захмарного. Так соціалісти і комуністи там таке підняли. Та й директори вперлись. Хочуть когось зі своїх знову. Так уже ж був їхній. Та він виявився нічиїм. Таку і політику вів. Ми оце радилися, коли нікого з наших не вдеся поставити, підтримуватимемо пропозицію Зв'ягільського – почекати до перевиборів. Але прем'єра треба обрати все одно з наших. Пеляшенко вслухався в ці балечки, але не брав їх до уваги. Його цікавило зовсім інше. Чи успішно пройшла операція? І що він тепер може? Він спробував ось читати думки Поленка. І ледве не розряготався. Того мучила дилема. Етично чи ні, буде взяти ще один шматочок балика. Господар гостинно підсунув гостеві закуску. «Та ви обідаєте, не соромтесь. Я ж прекрасно розумію, здорові, голодні». Поленко вдячно поглянувши на господаря, потягнувся за баликом. «Зараз ти встанеш». Підійдеш до полиці з книгами, відшукаєш там книжку Максима Думича Рошук і скажеш «О, ти сюди книжки свого землячка приніс?» зосередився на підсвідомості захмарного Пельшенко. А гість, не перестаючи жувати, підвівся на ноги і посунув до книг. Став розглядати корінці. «О, ти сюди свого землячка приніс?» вигукнув. Дістаючи з полиці невеличку книжечку з серії «Пригоди і фантастика». Виходить. Усе виходить. І не лише з обслуговуючим персоналом. Слава Богу. Значить, операція пройшла успішно. І він тепер має такі ж здібності, як і Галинка та Забілик. Ну, тепер ми повоюємо. Тепер зовсім інша справа. Його терпіння зрештою винагороджено. Недаремно він рятував Забілика, випробовував на ньому теорії Галинки. А тепер сам зумів стати сугестором. І не Бог його цими здібностями наділив. Він сам собі їх вирвав. А які ж це тепер перспективи відкриває? Відпала залежність від Галини. Тепер вони рівні. Щодо Забілика, то він Підконтрольний галині? Стоп. А я хто може контролювати мої здібності? Забілика включала Галинка. Але я вже включений, як і було замовлено. Виходить лікар? Тільки лікар. Проблема? Ну, втім, немає людини, немає проблеми. Мене запевнили. Результати операції цілком передбачувані. Розблоковується законсервована зона мозку. І все. Ніяких ускладнень, ніяких патологій. «Що з тобою?» – долинуло до Полішенка. «Тобі погано? Гукнути лікаря?» – заметушився Поленко. «Ти і мене чуєш?» «Вибачте», – Полішенко силовано посміхнувся. «Задумався». Щось голова закрутилася. «Ну, то може ми підемо?» – підвівся захмарний. «Ми, власне, провідати тільки. Як ти тут, коли випишуть?» «Нічого-нічого, все в порядку. Розкажіть, як там справи? Як твоя війна з Вовченком? А він ще й досі у твоєму районі керує? Автомобільна справа закінчується?» «Ой, де там?» – Поленко махнув рукою. «Стіна! Не проб'єш!» «Я читав, в Україні молодій, ти вернувся в колгосп головувати. Це правда?» «Правда. Люди обрали. Збори були. Альтернативні вибори. Не обрали мене. Добре було бути безробітним депутатом. А так є куди відступати». «Хто, значить, на другий строк оберуть?» «А хочеться?» «Та ти знаєш, не дуже, але якщо люди висунуть...» «Тебе висунуть», – переконливо сказав Захмарний. «І мене висунуть. Ми з тобою бійці. За спини не ховаємося. Ведемо війну від мікрофона. Нас висунуть. І Климовича висунуть». Раз він зумів зблизити рух і колишніх комуністів, значить, уміє шукати компроміси. А наш час – час компромісів. Хто це розуміє, той на коні. Он Єльцин в Росії цього не розуміє. І Хасбулатов не розуміє. Ах, чує моє серце, заварять вони кашу. А Плющ і Кравчук розуміють? – запитав Пелішенко. Розпрекрасненько. Плющ нам ще клопотів задасть. Ніхто не знає, що в нього в голові. На вигляд, простакуватий сільський дядько. Але знаю, він хитріший, ніж здається, на перший погляд, коли б не бути йому другим президентом України. А це було б добре чи погано? вдражнив далі гостей Полішенко. Ну, як на мене, то Кравчук на місці, поспішив Поленко. Розумний, вміє говорити, виступати, переконувати Коли хочеш, великий майстер компромісів Обережний, він мені подобається Подобається, перекривив колегу захмарний Нерішучий твій Кравчук Аби він ще у травні 92-го демократів підтримав Ми б уже зовсім в іншій країні жили Дуже міцно в ньому секретар ЦК сидить Ну, як так підходити? Більшість депутатів – колишні комуністи. Я був секретарем-ройком. То що ж я ворог Україні, народу? Дурниці. В партії були в усі часи порядні й кращі люди. Втім, траплялися і непорядні. Кар'єристи, а то й злочинці – це, мабуть, лихо всіх партій, громадських об'єднань, рухів. У кожному русі два полюси – і позитивний і негативний. Діалектика. Ну не викидати ж ящик яблуків, що в ньому десяток гнилих трапилося. От-от, я б оцю вашу більшість